Och så, och så satt hon sig ner i Hej, det är vi som är. Seg. Nej, <laughs> så har han satt sig fel. är det <laughs> <Gis. laughs> så här. Gess. Och så att Och så att hon skulle säga seg. <laughs> Jäkkel bra. Sing. Jag hörde att du snart ska lämna stan. Över tiden att tänka och andra syr. Livet är en storm på öppet svar. Din, din, din, oh ja, din, din, jag tänkte att vi startar bara med uh, bara, för, bara för Sen blir det så här mm. She's a good girl love mama loves you I'm free. I'm free Get your Do Det är samma ja, ja. Jag vill äh, <skratt> det är... free. var free. Det ser ut som är raden free, I'm gonna free fall out into nothing. Och så sista. Gonna leave this world for a while. Är inte det lite... lite... kraftigt. Oh. att bygga akustiska gitarrpålägg på lägg med den. Halle, så här kan du snacka om gitarrmattan. Ja, och det var verkligen massa jävla gitarrer. Det var ju typ som dubblerat mm. den. Nej. Alltså... Ja. ja, men det är... Ten thousand strings. Ja. <laughs> det är ju otroligt mycket... Otroligt mycket i e er Ja, kan man säga. Och gott och... Men det ändå, jag gillar det. Jag alltid gillar det här. Ja. Du då? Jo, men... Ja, men eh... Jag var inne på Petty innan, så där just med hur heter the waiting är hade the waiting förstomparade Det måste vara åtta till två till tre typ när den kom du var inte inne innan den the tropes eller så där. refugee Nej, jag, jag kände till men jag hade liksom inte riktigt lyssnat på det för för en just uh... what promises mm. Jag tror... Bugger köpte ju Damn the Tropeos till... Var en alltså. av dem i tio som man lämnat till dig? Den var inte det jag gjorde. Det var Jöggen. Jöggen, just det, ja. det tror jag. Jag tror det var den. Men vad... vad, vad hur, hur känner du dig med... Får med... du att spela in nu? Ja, jag spelar in. Yes. Ja. Ja, det, det var så oväntat och det var sorgligt. Du då? Ja, men jag kände att. Slår ah, du på Kjell? Nej, absolut inte. Jag såg den inte komma om man säger så. Men att. Eh, ja, men jag har inte känt någon större sorg eller för någon För någon eh, musiker som har gått bort Sen George Harrison. När han dog 2004. Äh. Ja, Okej. Okay. Ja. För då, då var det. Menar, han gjorde fortfarande bra musik och, och just den här kopplingen till Beatles och allting. Mm. Ja. Since... Ja, oh. no, no, no, hade ju ett, ett tänkte på på väg Vi hade ju ett, ett Bawe avsnitt. Du vet inte så skulle ha nästan haft. Ja. haft ett Tompet Renodlat Tom avsnitt. Ja. Mm, okay. ja. Ja, kan men... man dra det rakt ur hatten eller ska man förberedas? Man kanske ska förberedas lite grann. Man... Ja, för det är en stor artist för mig faktiskt. Inte liksom super <coughs> men har alltid hängt med. Ja, men exakt. Och lyssna mer eller mindre på det. Oh no. Och Bowie var det stora också Men just för mig så har nog Petty betytt mer Än vad Bowie har gjort Jag har nog lyssnat oh. mer på Tom Petty än oh. Bowie Ja, oh, kanske Och man, man ser på, på flödet på Facebook också utom de, de här vännerna som, som jag har på Facebook så, är, är, så skrivs det otroligt mycket om Tom Petty oh. Och man, För det känns som att det skrivs mer om Petty Än vad det gjorde om Bowie Åtminstone i den kretsen oh. I min krets Ja oh. Ja, nej, jag. Var... Jag var ju ett år i USA där och då märkte jag hur stor han var. Då släpptes ju den här Southern accents plattan När var det? 80-85 tror jag. Ja. Men han var ju så gigantisk liksom så här. Ju... kände som att han var där. Det var ju Prince var skitstor då. Mm. Och Springsteen. Mm. Och Madonna. Tompetter var ju liksom uppe där på men, liksom. men han är i USA. men han har väl all, alltid varit för, för jag tycker att han verkar som som sån där att Det men en kille så mm, som vi känner så. Jo, och det, det, det finns ingen som som nej fan Tom Petty nej, ush. Mm. Det finns ju ingen som ogillar han på något sätt. Nej. Varken musikal han, han, han håller ju sig ganska i, i mitten liksom musikal så där, men, ja. Men det är eh, Ja det är fantastiskt bra ja, ja så, så där det var, det var Det var trist Ja jag hade ingen koll på att han var Jag visste inte hur gammal han var 66 för att han hade på, på På en häst Nej jag, jag hörde att ja, det, var något som, det var hjärtstillstånd tror jag Ja hur får man det ja, men jag, jag, jag, jag, droger, jag Ja det var någon som, som sa Att han hade kommit hem från turnén Det var tre veckor sedan där. Ja. Han hade kommit hem från turnén och men att han höll på med heroinen sånt och ja, fnysigt. Det läst okej, okay, men han hade gjort det för 20 år sedan. så alltså. mm -hmm. Läste jag att var är heroinberoendet tag och läste inte hur lång tid den här ger Nej, sömn kom. Ja, nämna kanske var då åt fall. Det, fan, det vet jag. Ja. Nej, men otroligt trist. Jag snackar med snackar med Roger just om om vem skulle det bli alltså vilken musiker skulle det bli det största. Skriveriet i om och den största sorgen liksom över världen. Som dog? Ja, som är framtid som inte har dött än. Ja, Dylan. ja. Jag var ju Prince. <laughs> <laughs> ja. Mike Jackson. <laughs> <laughs> nej, men, nej. Ja, men vad tror du? Din, lust, du, din du, lustig kulle. Dylan i alla fall. Ja, men Dylan kommer Dylan, Dylan kommer det blir det största. Ja. Det kommer ju att... Han är så otroligt... Springst också med dyllan i större... Liksom, för längre tid liksom. Och han har, han har väl influerat så otroligt många dyllan. Och han är ju ja. fortfarande, fortfarande aktiv också. Mm. Man tänkte att Paul McCartney när han går bort... Ja, han, det också. Bestämt. Jo, stort på något sätt. Men ändå så... Mm. Så kommer dyllan att slå det. Mm. Än fast inte dyllan... Fast McCartney har mer för mig än vad dyllan gjort. Men ändå så... så... Ja. Så kommer det bli. Ja. ja nej? Nej, det var. Då. Nej, jag, jag såg Tåg ju inte det. Vad som brukar säga. Nej. Nej, nej. nej ska så vi göra. Eh, 155 man, det, det var ju. Det var din lilla utflykt med. Peter. Ja, med. Peter är på tväng, ja. Peter. 155 man, så då kan vi säga välkommen till 156. Och nu är vi inne på. Vilket ålder hade vi haft, Days of Base och Eloise? Jag tror det är 1994. Nådens år. Mm. Ja, det är det. 1994. Jag börjar med en av dina favoriter tror jag. Som Svensson jag, Svensson. Svensson. Det, är en, ja, men det, är ju en, det känns som du brukar referera till dem. Eller jag miss... Jag, ihop. jag kanske har refererat till det här avsnittet som sänds varje, ja, varje jul. Jag, jag minns inte den här serien riktigt. Jag måste ha sett lite grann men det här är jul, det som är på jul det ser jag, jag, jag brukar se det. Nej. Jag brukar se det ja, den och Carl Bertil. Det är så här som min ma och pappa kommer brukade titta på det här. Och det känns kändes alltid som vi våran humor var synkad och sånt vi tyckte Nej. så att därför tittar jag inte ens på det men det är möjligt att Men så, så. så. Var, det, var det roligt eller? Ja, det, det julgrejen är är ju kul ja. Men, eh, men 94, jag var 30 och du var 28. Så att Det kanske inte är en huvud, men, men det var ju mer i Nilssitti. Mm. Ja, ja som det var var jag var ju helt inne var Hassan, Nilssitti och alla de där grejerna då. Det är inte Oros <laughs> Jo, Hassan tyckte var rolig. jag var roligt. Jag spelade in kassetter med Hassan. Det tycker jag de faktiskt var roligt. Ja, Vissa av Ja, byrsringen. Speciellt när den första busringen gick till Jalkullens bajs. Ja, nej. Det var nej lite, inte, det, men det. de är lite finurligare. Ja. <laughs> För det, det är kvinnstums grej, ja. Ja, jag har faktiskt ingenting att säga. Cotton Eye Joe, den kommer ihåg att med Rednecks att det var... Man visste inte vilka Rednecks var. Det var, också var det det som var grejen? Susie, O'Souz, oh, Susi, Secret Service att man inte visste vilka det var. Men, alltså, det, det, var liksom... men det var inga kända nej. Men jag Lät lite amerikanskt Så var svenskar Amerikanskt, lite country disco Jag har ju sån där ut min min Sen gjorde de ju De gjorde en comeback på Melodifestivalen För, jag vet inte hur länge Det var 4, 5, 6, 7, 8 år sedan Okej ja, Jag är men Jag gick inte vidare Nord Nordman Det var någon det för nord. Nord, Nordman gjorde också en comeback Och det var ju inte heller någonting <skratt> Och Nordman var ju också en, hade, Var inte Nordman, Nordma. med. Hade vi inte Nordman? <skratt> Eller kanske man tänkte på Nils City och Sydsud och och här? <skratt> ja det kommer jag ihåg alltså, Det här var ju faktiskt 94 var nord, Då bodde jag i Tyskland Och så Då kommer jag ihåg att eh, Jag träffade Roger på planet Där jag ska hem på sommarsemester Jag hade mm -hmm. bott ett år i Tyskland Och så har läst Nordman Men det spelas ju inte, jag hade ingen koll på det, det spelas inte på Tysk Radio direkt Nej. Och så frågar jag Vad är det Nordman Från... Då Jag har inte kommit ihåg så Nej, det har mycket dåligt, men det där ta fan <laughs> <Jasså. laughs> Ja. Jasså Vandrar Eller det var någon Ja, det var vandrar ja. <laughs> <här> <här> <här> Men går det ändå Ja, men, man har olika åsikter <här> Roligt. Roligt name dropping Mm Synden, en bok med Björn Ranelid. Nej, det, det har. Alltså, Björn Ranelid var känd för mig för några år sedan bara. Ja, ja någon bok. Jag har läst någon. Och sen så kommer ju en platta som var eh, tidigare. Sonic hade väl som den svenska. Pop, Pop var det? Ja. Som, hade, som den bästa svenska pratta någonsin. Mm. Stilen orden sa. Stam. Yeah. För jag lyssnade på den, men jag köpte den aldrig Och tog aldrig riktigt till mig du det. Nej, jag tror inte jag har lyssnat på den ens mm. Men det, det var väl också tidningen Pop Just att chockera lite grann. Ja. Tråkigt att komma med någon, någon sån här klassisk Pug, Ja, det är det och sånt Utan det ska ju vara, det ska, man skulle ju sticka ut Nej, jag har ingenting att säga om det här faktiskt Där kom där kom den. När vi, när vi gräver guld i USA. gs Och direkt så tänker jag, det har vi berättat. Det har säkert... Jag på podden när de var med på... Det där är Partai, Cafébärs. På G-spelar? Nej, de, de spelar ju g ja. och, så, och så satt de sig ner i soffan. Hej, det är vi som är Seg! Nej, vänta, så har man ansatt sig fel. Det finns det inte så rätt. g <laughs> <laughs> <laughs> ja, det var Och så att de skulle säga seg ja. <laughs> Jäkligt bra Seg Hej Hej det är vi som är seg Och <laughs> alla tre Sa det samtidigt Unison ja, det, ja, det här var ju en mega hit ja. Snacka om bra timing. Mm hade ja, den här låten blivit lika stor om inte Sverige hade blivit tea. Nej. Om man blir utslagen i, i gruppspelet. Inte i kallet. Tror du Nej, jag tror absolut inte det. Du ser ju vad det gick för Staffan Hälsbrand. H Hälstrands Hälsbrand. <laughs> Hildebrand. <laughs> Staffan Hälsbrand. Exploderade han, visst var det år 2000? Ja, fotboll men det var ja, inte inget bra Och sen hade ju Marco in In boll i mål. Det var det 2002. Det Nej 2000. Ganska var... samtidigt förresten. Jag tror att det var alternativ. Mm. Ja. Nej men den hade säkert en hit, den är ju catchy men det var ju det var en jävla tajming alltså. Och sen att de ja, Naturligtvis är... ut <laughs> Det är en bra titel. Ja, ja, jag måste väl leta, leta, leta upp det. det klippet på på, på Youtube filmen. Ja. Jo, men också att de fick spela sen i Ronan Solsparken när de kom. Ja, det, det är det man kommer ihåg. Eller i alla det, det jag kommer ihåg mest utredd det var när, när, när G.S. stod på scenen och, och sjöng och, så, stod och tog fram Tommy Svensson. Mm. Och han hade ingen aning om texten. att du bara och mimade och öppnade munnen. Ja. Mm, mm, mm, mm. mm. Ja, vi går vidare. Format, cd, skivbolag, EMI, Lisa Ektal, Album Lisa Ektal. Nej. Hon hade ja, det. här inte, vet? Inte vem det är. Vem vet jag. Ja. Den, den använder de ju på, på Nile City. Just det. Det var en hund som satt och låtsas. Ja. Som... Nej. Ah. Hon var ju med på så mycket bättre Jag såg inte så mycket av det Men det störde så mycket På hennes röst Jo, mm, den har ju en väldigt speciell röst Men det... det är bra om man lyssnar på den Låten eller skivan? skivan. Nej, jag har ingen aning det, Jag har bara hört den låten Men det var det hon där som, som berättade Just att den, är, den vet Att någon satte på radion mm. Men när som helst på dygnet i princip Så dök den upp efter en stund på mm -hmm. vilken kanal som helst. Det var då omfattat, liksom att oj, vilken, vilken hit. Ja, det är jättehäftigt eh, Sen har vi dem. Hassan. Mm. Vilja. <laughs> vi har ju ha snak om tusen gånger. Det... Viljans vi, jag, jag, jag ska bara se. Jag, jag köpte ju den här boxen sen som kom. Jag har ju den. Mm -hmm. De tre första plattorna. Mm. Är lite synd på Spotify, för då finns ju inte de här. Det, det är bara de här, när de ringer. Till <coughs> <Bannanorska>. <coughs> det fanns förut. Mm. Och sen togs det bara bort. Och jag undrar ja. om det är för att det är så opolitiskt korrekt. Ja, det kan det vara. Det är mycket bög och Det är 10, mycket, 10, ja, såna 10, där. 10, grejer. 10 tyska böger. Och så Hassipil ringer och säger: Ja, ja min, do min dotter ska komma hem med sin nya pojkvän. Och han är neger, va? Jag <laughs> ja. äter en son. Det är ju så mycket som oh, jag. Och det, det funkar inte. ju klarar sig, men sånt har inte funkat. Ja, det gör jag inte. inte 20 år sedan. Men jag, och, om man kollar här bara på vilka spår som är, med. till exempel Do the chuck vad är Vad heter han? Vad är Nej, det är Potosic-Alla. Ja, <laughs> han tycker jag också. Få jo, han är kul. Och Shampoo för fet tår är bra. Eh, MC-klubben. Eh, baskaggen, det, mm. det, det sjunger i baskaggen. <laughs> Och så sätta på en skiva Fredrik Lindström Han är väl gammal trummiström Tjena, Fredrik Lindström här Har ett Ludvig sätt Det sjunger lite i Tänkte du har några tips <laughs> något. Ja. Ja. Kan man röka morötter Och elstängsel Nassau Jag, inte. jag menar, det är inte Ja men en hyrbil jag. Han, ringer, han ringer och jag ska hyra en hyrbil Och låtsas sitta på toaletten <laughs> ja. Det är pottekina. Ja, ja, det räcker med fyffört. jag ska flytta någon Luder. Och så är man i processen. avslutas det med kis. Ja, ja. Åh, hej, hej, hej. Det är bra. Även en Latin Kings. Latin Kings. Jag var inte riktigt med på det här. Det var också lite som jag hade missat. Jag kom från Tyskland där. De var ju stora det här året tydligen. Ja, jätte stora. Mm. Nej, jag var väl inte heller. Jag hade svårt att ta det, ta det på allvar liksom mm. på något sätt. Kompisar okay. från förr och. Ja. Halva inne. Vad heter, vad heter den stora hiten då? Ja, Snubben, just det. Han hade en pistol. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Vi hade ju faktiskt, för att se, om den här kom 94, vi hade ju Lightning Kings på på studio. Mm. När vi när arrangerade konserterna. Om det var 95 eller 96, då hade de tillsammans med Stockholms Neger. Mm. Och Doggy, han han kom in Ja, kom inte, han kom in, han kom kär liksom, från gatan. Vi mm. gick fram till alla i någon som var i stod jag ett biljetter och mm. jag Jag dog och, och tog i handen. Jag har just den här ansiktet: Jag, jag, ja. jag ja. ja. Jätte sympatisk jättesympatisk. Måste mm. det, men det var ju någonting. För det var ju både folk från förorten som var där och så ja, men, vanliga, vanliga svämmar. Och så det vart ju en bråk när både Alonso från Stockholms och Dogget sprang ju upp direkt liksom och, och, och sära på dem. Mm -hmm. Så, så det var... Ja. ja, nej men det, det var... Det var väl lite... Det, var, det hade väl aldrig kommit något liknande det här. Nej, det här var lite... Var, alltså just det var väl lite hip... Det, rap? Hip-hop? Hip jo, men hip-hop. Men de här var mer liksom... Hip-hop, är det Det här var ju mm. något annat. Jo, ja, men det här kändes mer riktigt Just ja. det ja. <gör> <gör> Överklass Överklass jazz Pajasseri Överklass jazz från, från uh, Djursson Ja, var från Nej, jag vet inte kändes som Alltså, Will Crawford har ju också varit Trubbad ur från Moderaterna sen Kom, Nej, de är från Bromma Ja, ja, vi ja. har ju fyrtrag, med det, överklass. Ja. Sen hade vi din stora favorit här Nordman, som skrattar <gör> så <tabit> <hör> och jag håller <och> <tabit> med rogat. Ja, jag tycker att ja, det är någonting med den där den där typen av ja, jag vet inte nu, nu generaliserar jag grot Jag har inte lyssnat så mycket på dem. Men jag, jag gillar inte gillar inte varken nyckelharpa i i där. Vad heter den musik som nyckelharpa? Nej. Det dök alltid upp på på V-tjärig man frågar. Vad heter han? Mats. Inte Öster. Nej, just det Mats West. Ja. Ja, och så tycker jag Jag gillar inte hans sång Jag tycker inte att det är bra uh -huh. så att, ja, Nej det var ingenting för mig Jag håller med Roger ja, Nej det är absolut mm. inget så Men det här, det här Jag klassar ju mer in det här som marko Holen Men liksom lite dagis, dagispopp Sådär då. Mm. Men det var ingenting. Och så stod... Vi, och det var ju precis ja. som man stod gungad. Det var exakt som, som Nilo City. Ja. Eller, exakt, jag vet inte. Jag har inte sett den riktigt så sådär kan avgöra. Men det kändes att det var klockret när Nilo City gjorde. En pizza i jordbro. Den har inte jag sett. Har du? Mm, ja, det har vi gjort. Jag det. Eh... Ja, Vad har i jordbroet? Jag har jag ju jag jag bott i jordbror men Så jag, mm. jag, jag, jag äter en pizza Jag bodde där med Tom Tompo och Pente tog, jag tog en, en self selfie Det här var långt före selfie <laughs> uh, Men just för det här är ju en, en del Om det är en uppföljare 72 så kom vi första om, om jordbror mm. Och så kom den 94 sen Det här det var en trevlig dokumentär Förlåt mig Kanal 4. Ja men det, det var ju vilken program är det det var då. Det kommer jag inte ihåg. Ja, men det var folk som, som hade varit dum eller taskig mot någon eller och ja och ångra sig. Så att I studion så, de, så satt den där den som ångrar sig. Mm. Och så tog de med dit den de ville säga förlåt till och så fick de säga förlåt mm. i direkt, eller inte direkt sändning men i, i programmet. Det kunde vara någon som är som var talskem med någon eller det kunde vara en pappa som svek sin dotter. Ja, har någonting inte där. Så att det var idén var. Jaha, men just jag känner det. och känner. Och sen var det också någon såna parodiprogram som gjorde en en, en parodi på det här, och då hette det hette typ håll käften sånt där. Då, då ringde, typ man på då kom ju männen och ringde på dörren liksom och slog de på käften istället. <laughs> Ja, Det var bara en sån kort sketch med. Mm. E3 vad tycker de om han då, jämfört med Norman? Är det, är det bättre? <laughs> Nej. Nej, e type är väl också i ja, dagens ja, Det är, är Ingen av dem är väl... Och det lustiga med e är ju att han det sjöng... Fan han sjöng ju inte refrängerna, han sjöng ju bara versen. Ja, och då var det alltid ja. någon tjej som sjöng klöden. Hans största... This is the way, heter det. Hans största mm, this, Och så, och så hade han ju den här... Äh, kampion... Ja. Nej, det är ett otäckt, otäckt band Eller otäckt Vet du vad e type är för någonting? Ja, den Jaguar. Bra. Ja, bra. Man har ju gjort sina Foppa <laughs> Ja just det, den var vi också, ja, den var också den med var... på VT Exakt Vad tycker du? Nej, jag... Nej men dagens pop sådär ja. Du hade ju småbarn på den tiden Kanske var Ja men Y-Type var det inte Just det var det ju Marco Och mm. många bilresor vi suttit och lyssnat på Marco Olio och <laughs> yes. suttit och sjungit med mig. Ja, uh -huh. alltså, det är klart. Ju Joga jo, heter, heter jag men vad heter jag inte, Marco Olio Men vi var ju på. Jag Ellen och Martin var ju på, på globen och såg Marco Olio. Ja. Mm. Och då var det ju som liksom, halva publiken skrek vi som Bira, Bira, Bira och så svarade de andra här och bash bash bash mm. Och så när de körde, körde mera mål så, så uh, dök ju Martin Dahlin upp på scen och sparkade ut fotbollar Ja. Och en annan sak att notera. I det bandet, basisten Jane som spelade bas. Mm. Det tror jag också jag har nämnt. Eller jag har nämnt tidigare. Hon var en basist i Troll. <laughs> Man i Jimmy Dean. Hade de mer hits än Jimmy Dean? Nej, de hade ju bara den Men Det var väldigt bra. Bassisten, också dagens <laughs> bokföring. Bassisten gick ju från, från Troll till att spela med Mark Ja, Ett lyft. Sen var den sagan. Facelift över mm. Det känns som 1994 Ganska händelserigt då. Cordials. Den lyssnar på Trampoline Rise and Shine tycker jag fortfarande är fruktansvärt bra var Det var lite så här Ovanligt med svenskt in, eller ovanligt var det väl inte. Men just det här snirkpop Ja Gitarrslinger mm. Och för svensk indie var, var ju. Och helt hette då. Ja. Jag, jag, jag köpte det. Jag köpte allt sen svensk indie som kom. Och det, det är ju ganska. Det som jag brukar kalla det. <laughs> det, det är ju stor skillnad även mellan Karens Popsicle till exempel mm. och, och Eggstone och One Dice. Men lite coolt ändå att man låter sabbat blad i sabbat. Mm. De var stora sabbatsfans. Och Andreas Mattsson gjorde omslag. Det hade ingen aning om faktiskt. Det måste ju vara han. Varför det? Vad är det? Andreas Mattsson? Ja, omslag. Andreas Mattsson. Jaha. Ja, det är ett suddigt foto på en, på en Kong hund. Kongersband. Bert. Ja, det är Bert. Jag blir bara trött. Vad Nej men det var ju de här De som skrev Bert och De som skrev Sune -böckerna. Jag har ju aldrig läst dem där Nej. Var... Nej men det var ju en serie ah. här också Och det var så Otroligt mycket Och det, det var ett sån här Om man tycker att Stephen King är En, en massskrivare som skriver Liksom mm. kommer Böcker i hela tiden så känns det Men här, de, här, de här gjorde ju Sune och Bertböcker, jag vet inte hur det känns som att de gjorde 20 böcker på fem år alltså. ja. Nej och de bara, åh, ännu en ny bok Bara liksom för att sälja, sälja, tjäna pengar Och de, mm. de gjorde väl det också och var de poppis hos dina barn? Nej, nej, nej Men någon hade väl alla tror jag, någon Sune-bok eller någon Bertböcker jag, jag gillar det liksom aldrig riktigt Och det var ju till och med, ja Sune var ju eh, Djurklännen. Djurklännen till och med Spiller, då. Jan Löv. Jan Löv Jan Löv som har det bland annat skriver och ritar. Koliwandi ger. Mm. När Koliwandi ger så ernst kallad Örni var två år och ett halvt år brukade han föra saga vid den kanten. Örni. <laughs> som är ö. Han, De de, de de bästa ändå, Jan Lööf, det Felix Ja det, det är väl lite som en svensk Tintin den där, det har Jag har säkert sett den, men jag har inga Inga starka minnen Nej Jäklar vad mycket <laughs> ja, då Oj, otroligt mycket 84 Uno Uno Svensson Vad han förlåter då? Det, ja. Mamma Nej, jag kan ingenting Vindarna, var det innan? Det måste det vara, då måste vara Ja Den här köpte jag Be a girl, One Lies Är det första? Nej, One -size. första då var ju med My Hometown ja, det, här. Där. det här var andra. det andra, det varit lite mer powerpop Lite åt det hållet, tycker jag När dom och Hardy Nilsson höll på samtidigt Bandet Hardy Nilsson inte är hockeytränare Och <går> mm. inte hockeytränare the One Lies <går> Mm. Nej, men den här UNME-sång tycker jag var så torg bra först och då. Jag sa några Jo, men jätte, jättebra. Det börjar så här lugnt och bara drog det igång sen. Typiskt in i en sån här jättearmatt git Swindy som jag kallar det. <laughs> <Sweet> Swindy. <shit. laughs> ja, men vi som är Sig <laughs> Jag har fått en swish betalning. Uh... Vad tyckte du om den? Nej, men jag tyckte det var jättebra. Köpte du den? Ja, jo det gjorde jag. Mm. Jag tyckte det var jättebra och även med plattorna som kom sen med World var ja. var riktigt bra. Vilka körde det. så Sen vet jag att jo, men jag, jag såg, vad heter han Per Wiksten. Ja. var var kul att ställa Per Wiksten och Mansuglen till bland annat nu är, det som är som är längst. Väldigt kort. Jag här hittar bara två. Bags i min. Mm. Eller det var efteråt. Vad heter den? Eh... Vad är hit? Nej. Jo! Där är Men de hade ju någon låt som, som gick. Ja, men det var det. Vad är det? Mycket bra. Sen hade du ditt fa favoritprogram. 70-70. Bruno Vincell och Dominica. Päresinski. Du är ju Anders Borgs lilla flicka. Ja, så det var det. Jag på så var det. var det hon som var med i Are You Lovers? Of Lovers. Ja, jag såg. Jag vet inte om man såg det. Nej, men, men det, var någon... bara, det var ju bara endast för att det var lite naket. Liksom. Ja. Och det är ett bra skäl i sig. Ja, det är ett fullt skäl. Full <laughs> Och Bruno själv så kan jag säga, han var, vi hade på någon konsert på studion så var han där mm. Och det var ju på den tiden, jag betalade cash mm. och, och då hade man ju, ja men konserterna kunde ha 80 spänn kanske 120 Så man fick liksom, man hade ju, man var ju dum, så man hade ju max liksom 500 spänn i växel, kassa Kanske man hade växlat en lapp någon gång, sådär Eh, sorry, jag ja inte. men man hade ju växelt kassa man, man satt vid dörren och sålde biljetter du måste ha en kassa innan Ja precis ah, okay. ah. Och då kom ju Bruno Miserl med en tusenlapp Och det kändes så helt Och han måste ju ha varit Jag menar måste ha varit 40 jag har ägt en tusenlapp i hela mitt liv Nej, och, och, in, och in, inte där och då För det, det var ju <laughs> mest liksom Jag kommer inte ihåg vilken konsert det var ja, Det kunde ha varit Backyard Babies han var på mm. <laughs> Tusenlapp Ja det var jättekonstigt. Mm. Jag missade att jag, det, ja... Det det var ett, på det. Jag tror att jag fick knallpå. Jag fick säkert kanske 2-300 spänn i 20 lappar. Mm. Men det, det kändes som, som en... Men en, en stor grej eftersom man fortfarande minns den idag. Urrol, Är det filmen, eller? Mm. Jo, ja, det är filmen. Ja, ja. det har jag inte sett. det. Jag har så, så, så grönt port. som jag inte var riktigt med på det här tåget. Vad var du? Du, du, du bara sprang runt och lyssnade på Swindy. i <laughs> den <här> tiden. <laughs> ja, men, fakt, jag är lite skyldig på Alltså med de här svenska grejerna att jag bodde i Tyskland. Sen har vi det, det året. Mm. Det var 94. Ja, 93-94. Men eh, nej, men det här kanske jag köpte efter nu. Men, men just i Lore såg jag inte heller så mycket. Det var inte så att jag liksom att Den finns på öppet arkiv kan jag säga. Så jag har ingen så här jättestarkt band med de här. Nä. Eller fil, filmen. Det enda som jag minns var att de körde in i södretunneln och så kom de ut ner i Alperna genom <laughs> någon tunnel. Så det vore man kunna göra. <laughs> <laughs> ja, drar jag tror att det är en skitpå Nej. Var det sista? Ja. Det kändes som att det här var lite... ja, mycket. Ja, my, det var väldigt mycket och men inte mycket, det var något år för Något år sedan, alltså någon av de senaste åren Som var bra, mycket bättre grejer tyckte jag. Ja fast ändå var det så men, men Uno var det bra Ja <laughs> en massa musik Nordman och E-type ja, En grej som jag skulle vara Att kunna fylla ett avsnitt med Det är att få höra just det där Från din tid på studion Eller vad heter det? Mm, studion heter det ja, vilka, vilka kändisar du har träffa och och så typer du ju nog så här. Ja det, det det är... Jag kan tänka mig att de har många aktörer. Ja jag vet inte om du kan fylla upp igen Med en helplåd på det. Men bara <skratt> som <skratt> <skratt> <skratt> en, en En grej, för man stod och sålde biljetter man, Antingen så stod man vid dörren Eller, sålde biljetter, eller så var man där nere liksom Och såg till att, att vara bra på Själva konsertlokalen mm. Och så gick man ner i, i, i Lovarsson och såg till att det inte var för mycket folk Som inte skulle höra, höra, höra dit Ja mm. Och när Backyard Babies spelar så stod Vad var det Backyard Babies? För då var det jäkligt mycket folk. Eller var det helikopters. Så stod det Dregen i alla fall och missade ett handfat samtidigt som man halsen viner. <laughs> men Dregen var också, precis som Dogge, jäkligt sympatisk och trevlig sådär. Ja, ja men det har jag förstått. Han ja, var kärlek stödmjuk. Han eller fisken. Ja. Har vi något mer att berätta från studion? Nicke Andersson då? Jo men han, jo, ja. jo, men han var ju där i med helikopters Ja just det, han var inte med där i Backyard Var, var han trevligare? Nej nah, han pratade inte med så här. aldrig jag pratade jag med Och så minns jag det var på en var någon sån här hårdrock hårdrockskonsert och det var och så ska jag stå framme vid scen liksom så att inte folk kliver på scen och det var ju det var ju i stämning I Mycket Mycket drägg som var där Hårdrocksdrägg, riktigt mm -hmm. Det var som en jag stämning Usch Det kändes som en smockan För att mm. nu uttrycket Smockan hängde i luften uh -huh. Men det som var bra, det som var minst mest Och bäst ut så utav var att, att jag hittade en femhundning <laughs> Du det, det var inte samma gång Men, men Jo och jag tror att det var också att Det var någon sån här fyllskaller Som var jävligt bråkig och störig Man ramlade och ja, Det var någon som tog bort den och så låg precis ner Från en femhundring och det kändes ju extra bra då Ja, fattar. fattar Du fattar va? Du fattar vad det, det handlar om Jag fattar i handen handlar Nej, ja, men det var 156 Nästa gång så, kan, så kanske det blir en, en popquiz-podd. Ja. Om vi inte hinner, ja, ja. ja. hinner göra någonting ja. innan. Det kan det bli. Eller, ja. Eller 158. Det blir en lång... Ordentlig... <skratt> <skratt> <skratt> kan är bara klippa Kanske vi klippa så. Nu snackar vi inte om håret. Då, ah. det, det, ja, alltså, tackar. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, Is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. It's a long day, living in receded, there's a freeway, running through the yard, and I'm a bad boy, cause I don't even miss her, I'm a bad boy, for breaking her heart.